Вони хотіли приїхати сюди і переконалися, що пекло тут закінчилось, що про нього тут уже майже не згадують. Щоправда, ті люди були старші за тебе. Я народився, коли батько був уже досить немолодим. Це його другий шлюб. Моя мама – французька єврейка. А народився я на святій землі. Так захотіла мама. Вони з батьком невдовзі розлучились. І ти лишився з батьком? Лишився з мамою. Але жив у батька. За вечерею і по дорозі додому він розповідає мені про свою родину, про маму, яка була занадто свобідна, щоб жити в родині. Але вони з батьком дуже любили одне одного і часто бачились. А його старша сестра, батькова дочка, від першого шлюбу, не любить його маму. Вони з мамою одного віку, сестра навіть трохи старша. Сестра любить поговорити, що мама ніколи не любила батька. І він її не любив. Просто у батька склався комплекс вини перед євреями, а мама вміло користала з того і тягла з нього гроші. Його сестра взагалі буває дуже нестерпна. Але він жаліє її, бо вона дуже нещасна. Її покинув чоловік, якого вона хотіла тримати при собі. Та ще не нещастить із її галереєю. Жоден із тих молодих художників, якими вона опікується, не вибився в люди. Прибуток від галереї мізерний, коханого чоловіка поряд нема. Отже, його сестра геть нещаслива, і тільки він буває, пожаліє її. А от мати його сестри – то справжня відьма. Вона ще жива, хоча й дуже стара а батько помер два роки тому. Він говорив і говорив, розповідаючи мені всілякі нові деталі про свою родину. І я подумала. бідний хлопчик їхав здалеку, щоб знайти жінку, який зможе переповісти нюанси стосунків у своїй родині. Він почав говорити так швидко, що я в жалезі розуміла його і попросила говорити повільніше. Я думала, можливо, для нього і той пінзель був тільки ширмою. Просто в 44-му рота його батька, якого він дуже любив і втрату якого так тяжко пережив, стояла у Бучачі. І кілька днів солдат вермахту дивився на бучацьку ратушу оздоблено скульптурами пінзеля. Той вояк, який брав участь у розстрілі євреїв на горі Федір, потім розповідав сину, він не стріляв у нещасних старих людей, які якимось дивом заціліли в Бучачі після трирічної окупації. Але ж інші стріляли. І старі голі люди, і сивими кучерявими бородами – падали до ями за руїнами старої фортеці. А на горі навпроти стояв порожній Василянський монастир і байдуже дивився на чергове страхіття історії. Немає у світі містечка красивішого від Бучач і немає містечка, відумок про яке так розривається серце. Ми піднялися хиткими сходами на галерею. В колодязі внутрішнього подвір'я горіли зорі. «Ми маємо поїхати в Бучач», – сказала я йому, стоячи на галереї. «Ти ж заради цього їхав сюди, Мішелю?» «Невже ти покинеш мене самого в цю ніч?» – спитав він мене, і від інтонації його голосу також розривалося серце. Коли він роздягнувся, то вже не був такий гарний, як у светрах грубого плетіння, які любив носити. Мав абсолютно біле, незасмагле тіло, без волосся на грудях, а плечі були вутлі і вузькі. Він ніколи не вдягав сорочок і піджаків. Завжди ходив у артистичному светрі, що дуже йому пасував, і якого він зараз зняв. Я чомусь згадала, як читала колись, що євреям заборонялося тренувати своє тіло фізичними вправами. І правовірні євреї і досі не долучаються до іміджу спортивного мускулястого хлопця. А потім згадався рядок із Біблії, з книги Левіт, про те, яким страшним гріхом є зріти наготу когось.